«Очевидно, це надзвичайно цікаво, промивив твердохліб, неспроможний одірвати погляд від портрета Наталії Швачко. «Але не для мене. Даруйте, але ви завжди такий суворий?» – не стрималася Жанна. «З незнайомими. Майте на увазі, що суворість найчастіше переходить у занудність. Вона не мала ніяких підстав боятись працівників прокуратури» тому могла говорити, що думає. «Дякую, я зважу на ваше застереження», сказав він. А тоді несподівано для самого себе, бо для Жанни всі його забаганки були однаково несподіваними і закономірними. Спитав, «Ми могли б для початку побувати в цій Фараді 2А? Будь ласка, третій цех у правому секторі». «Якось просто, можна б сказати, Жорстоко просто. Твердо хліб не міг зрушити з місця. Ні захвату, ні збентеженості, ні високих переживань. Тільки страшенна байдужість до всього минулого життя огорнула його. Якась прірва в душі, чорна порожнеча. І водночас стало тужливо за тим минулим, яке вже ніколи не вернеться і не збагатить, не освятить своїми болями, стражданнями, втратами але й радощами, піднесенням духу всього того, що маєш перейти, твого майбуття, твоїх надій. — Що ж ви? здивувалася Жанна, — ідемо чи як? — Ідемо, ідемо, дорога дівчина, — болісно усміхнувся твердо хліб. А сам подумав, коли б ти знала, куди я йду, на яку страшну невідомість і на яку муку. Цех, як будь-який сучасний цех, безмежний світлий простір, лінії столиків, дівчата в блакитних накрохмалених халатах і вишуканих очіпках, ніби з реклами паризьких мод, закуток для начальника цеху, контурки майстрів, щити для об'явлін, інформації, закликів, навіть для інтимного. Квіти теж між дільницями, між столиками, на столиках. Скільки тут працює... Сотні, тисячі. Як опізнати ту, кого знайшов і втратив? І чи справді вона? Чи омана? Жанна познайомила Твердохліба з начальником цеху. Молодий, лобатий, як генеральний директор. Вродливий, розумний. Видно вже по очах. Що вас цікавить, будь ласка. Твердохліб не мав права на розгубленість. Не так службово, як особисто. «Знаєте що?» – сказав він. «Всього я оглянути не зможу. Те чи треба? Покажіть мені дільницю Наталії Швачко». «Швачко? Ну, вона у нас знаменитість. Депутат міськради, дебагат комсомольського з'їзду, найкращий бригадир в об'єднанні». «А взагалі?» – зовсім по-дурному спитав твердо хліб, вмить приревнувавши Наталію до всього світу. «І взагалі теж?» «То ви побачите?» Бадьора запевнив його начальник цеху, ідучи поперед твердохліба хліба і Казати, що вони дійшли, прийшли, потреби не було. Півтора чи два десятки столиків, стелажики для інструментів під лівою рукою, короткі спалихи електропаяння над платами мікросхем, точні рухи, напружені постаті, схилені голови, делікатні доторки тонких пальців, гострі погляди, в усіх усе однакове. Але його погляд виокремив тільки одну. Його очі полетіли туди, куди мали полетіти. Його увага і зацікавленість зосередились тільки в одній точці, там, де починався цей закодований, невпинний процес. Твердо хліб, як сновида, ішов до першого столика. Начальник цеху, вважаючи це цілком природним, Теж ішов слідом, тримаючись поштиво на такій відстані, щоб мати змогу пояснювати, але й не заважати. Жанна затрималась десь між дільницями, бо тут її функції вичерпувалися. Твердо хліб ішов до столика бригадира дільниці Наталії Швачко, дівчини з монументальної дошки пошани з його туги самотини. Пізнав її одразу ще більше, ніж на портреті. Вже не мав ніякого сумніву. Дивився на неї невідривно, вперто тяжко. Аж вона відчула той погляд і метнула очима на цього настирливого чоловіка. Але тільки на невловиму мить. А тоді знов на плату, до тих майже невидимих точок, на яких треба проробити щось невловими, і передати плату далі по лінії, не беручи нову, яка послужливо вже штовхає невидима рука з віконечка позад тебе. Твердо хліб підійшов у притул до неї, і тим самим голосом, що тоді в магазині на хрещатику, тихо промовив. «Це ви! Я вас опізнав!» Вона мовчала. Тільки руки її, як йому здалося, замикалися ще швидше. «Я ждав, ждав вашого дзінка. Вона знову метнула на нього погляд і промовчала, але так і не діждався. Начальник цеху вже наближався. «Скажіть хоч щонебудь», – попросив твердохліб. – «Ви заважаєте мені працювати?» Він не сподівався навіть на такий подарунок. Махнувши рукою на пристойність, попросив начальника цеху, який наблизився вже на відстань небезпечно – Жана десь загубилася. Ви могли б її запросити сюди? Той, охоче, пішов виконувати прохання, і твердо хліб знову мав кілька хвилин. Я знайшов вас абсолютно випадково, сказав він на тальці. Але тепер. тепер уже я. Вона станула плечима. Ви відволікаєте мою увагу. Пробачте, я розумію всю недоречність. Але ви могли б... Я можу вас знайти поза роботою. Я ж сказала. Слова не важили. Вона могла говорити будь-що. Ті три фрази, якими Наталка, власне, відганяла твердо хліба,